Сонце зайшло, і славетні йому принесли подарунки. Гідні окличники все позносили в дім Алкіноїв. Там прийняли їх сини Алкіноя, достойного шани. І матері вельми поважній чудовий дали подарунок. Всіх за собою вела Алкіноєва сила священна. В дім увійшовши, на кріслах високих вони посідали. І до арети озвалась тоді Алкіноєва сила. «Нумо, дружино, найкращу неси сюди скриню добірну, в неї хітон поклади і випрану чисто керею, потім вогонь під котлом розпаліть і воду нагрійте». Щоб, покупавшись, гість і розглянувши добре дарунки, ті, що феаки йому понаносили, шани достойні, учтою втішити сміх і аеда славетного співом. Я ж золотий йому келих чудовий дарую від себе, щоб, повернувшись додому, мене він спогадував завжди творячи Зевсові собі іншим богам узливання священні мову він так і арета служницям своїм наказала мідний великий триніг на вогонь поставити швидше ті встановили триногий котел над палаючим жаром вливши до нього води і розпаливши принесені дрова Пломінь у тробу котла охопив і вода нагрівалась Скриню пригарнутим часом арета з комори своєї винесла гостю, і в неї усі покладали дарунки. Шати із золото, все, що феаки йому дарували. Гарну керею й хітон від себе, крім того, поклала. Потім озвалась до гостя і мовила слово крилата. Сам тепер, віко оглянь, «І швидше до скрині прив'язуй, щоб не украли чого у дорозі, як знову солодким сном спочиватимеш ти, пливучий кораблем чорнобоким». Щойно почув це незламний в біді одісей богосвітлий. віко він вмить приладнав, прив'язав його швидко до скрині, хитрим вузлом, як колись його вчила кіркея владарка». Ключниця тут же його запросила піти до купелі та й іскупатись у ній, і з радістю в серці побачив, воду він теплу, не часто бо так турбувались про нього з дня, коли він залишив пишнокосої німфи оселю, так наче богом вона піклувалася ним безустанно. А як помили його і маслом натерли служниці, Гарний накинули плащ, і хітон надягнули на нього. Вийшов з купелі й подавсь до мужів, що уже частувались винами. Біля одвірка, що міцно підтримував стелю, там оповита красою богів кая стояла. З подивом прямо дивилась вона одісеєві в очі, і, обізвавшись, і словом до нього звернулась крилатим. «Щастен будь гостю! І згадуй мене, коли в рідну країну вернися! Перший мені зобов'язаний ти порятунком!» Відповідаючи їй, Одісей Велемудрий промовив, «О, навсікає! Дитя алкіноє відважного серцем!» Тільки дозволив би Зевс мені, Гери, муж громоносний, День повороту узріти й щасливо додому вернутись, Як до богині, до тебе я там би щоденно, до віку щиро б молився, Життя бо мені зберегла ти дівчино. Мовив, і сів він у крісло, у ряд з алкіноєм державним. М'ясо на пайки тоді поділили й вино розмішали. Любого всім окличник тим часом привів співомовця, гідного шани людей Демодока. Його посадив він серед бесідників, де той оперсь об колону високу. От до окличника тут звернувсь Одіссей велемудрий зрізавши м'ясо шматок з хребта білоїклого вепра, вкритого жиром та більшу частину собі залишивши.